Ya aslanisin tamamı da var anhi ashabı da rivayına Əgər kim ona xəbər verirsə, azan vermə məsələsi. O burada rahmetullah. Eee, dilçə vasitə ilə Peyğəmbər buyurur: e, "Bəs Bilal e, gecə azan verir və ve yün üçün, hətta İbn Ümm Əmməktun azan verəndəsən." Və sonra deyir ki, sonra Rabi deyir ki, və Ümm Əmməktun da görmədi, körü Radiyallahu anh və o da azan verirdi. Çoğunlar, asbahtı, asbahtı. Yani vaxtı vaxtı deyəndə ki ona asbaxta, asbaxta. Yəni artıq səhər vaxtı girib. Hazır səhər vaxtı gəldə, ona görə o da işlərdə bunu və qalxıb azan verirdi. Və Ve bununla göstərmişdir ki, Rəhməhullah, e, Kora Ve da azan verə bilər. Və burada olmamaktımdan da məşhur sahabidir və Qureyşi də amirlərindən də İcatan qabaq artıq müsəlman onlardandır. Və Peyğəmbər sallallahu ona çox hörmət edirdi. Və hətta Mədinəyə cədar xəlifə qolub qoyub onu. Çıxanda, bu dəlillərlə də o ki xəlifə olmalıdı. Ən azı 1, 8 və 9-a xəlifə olun Mədinəyə. Ancaq bunun xəlifə olmağına dəlil yoxdur. Də və Peyğəmbər sallallahu xəlifə qoyardı sahəbələrdən döyüşə gedəndə aydındır. Ən çox da xəlifə qoyan bu olub, İbn-i Ummaqdum. Və özü də onlar bunu xatdaban Radiyalların xilafətində qadisiya döyüşəndə yaralanır və və əzilədirlər həvd o, işte, ölür, və və əzilədirlər ki, o, Mədini qaynanda ölür. İnsanlar şəhid olur. Və Əbəsa suresi Quranda buna görə nazım olmuşdur. Əbəsa və tavallə Peyyambar sallallar dəvət edirdi bu məktubu, gördü ki qorayışdən <gülüyor> adamlar gəlir və Peyyambar sallallar iştihad edir ki bunların faydası daha çox-çox çox olar bu məktubu kördür və döndü bu məktubdan və vaxt ayə nazlı oldu ki bəz düzdür bəzlə qəbləyə yara olan dilə Osman idi Osman dönür, onu görür. Lakin yox, səhib odur ki, Rəsul sahəsini dönür, ki, Quran ona nazır olurdu. <gülüyor> və söhbət edir, ummaqdum idi, onu dəvət edirdi. Və hə, və və bəzlədilər ki, anadan olandan gözləri görmürdü. Və bəzlədilər, yox, bazılarıqdan bir müddət gördü, sonra gözü kör oldu və deyirdilər, ummaqdum. Və Rahiməhullah müəzzin idi, azan verirdi və xüsusən sübhün azanı və xüsusən, ondan qıvaq Bilal verirdi. Ona qıvaq Bilal verirdi, o da siz bilirsiniz ki, vaxtı iki azan var. Biri hazırlaşmaq, xəbərdardır, xəbərdarlıqdır, ikinci isə vaxtı giləndə, aynındır və Bilal birinci azanı verirdi, və xüsusən, ikinci azanı isə onun məqdum verirdi, o da verirdi nə vaxt, bilmirdi axı, görmür. Deyəm deyək, ona artıq vaxt, süpün vaxtıdır, süpün vaxtıdır, bu qalxı vatan verirdi, var belə. Peyğambə vaxtında. Hə, Peyğambə vaxtında. Deməli, bizdə verirlər, Biz, bizdə biraz zayıfdır o, amma belə müsəlman cindariyələrdə verirlər. Ənib ölkəndə bəzləndə verirlər. Əvvəl, e, lakin düzdə alimlər e, ixtilaf ilə bilər azanında, ümumiyyətlə, kör imam diyanı yoxsa yox bəzə də görüb körənin azan verməyində görüblər. Məsələn də məhsul sahiblərdən ibn Sufeyr. Vaqillan həmən məkruh görüblər körə ona versin. Düzdür bəzlər də eşodurlar lakin rivayet olunub ki e, nə vaqe rahimehullah rivayet edib ki Abu Hanifadan Abu Hanifadan va Gör ki, Əbu Hanifə deyib ki, körün azanı səhih döyür, yəni düşkün döyür. Lakin səhiv budur ki, yəni, Əbu <gülüyor> bu söz səhih sayılmıyıb. Əklində, e, gəlib ki, Əbu Hanifə məhruf görüb. o da məhruf görüb, körün azanı. Lakin səhiv budur ki, kör azan verə bilər. Olar ki, olar ki, görmüblər, məhruf görüblər, çünki müəzzindir, vaxtı görmür, aydındır, daim onu gerək xəbər verirsən. Həmsinin pakılıq tərəfindən və çox şey tərəfdən. Gəlin, hündür yeri çıxmaqdır qabaq belə deyildim. İndi burdan xod mikrofonu hər yanlışdır, qabaq hələdə öldür. Gəlin, hündür yeri çıxmaq lazım idi, vələ, vələ, kördür, bilər və s. Ona görə bu cəhətdən alimlər bəzilərə görə məksuq görblər və xalag etsək ki, inşallah, kör azam bilər inşallah. Və sonra burada, rəxmiyyəllə, yenə bu məsələyə ayı toxunur. Ləşəl-ləq, əlsəng qalanda sallam sallam, sallam